Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 21 Eu au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Acesta este sfârșitul procesului, al primului proces pornit de autoritățile religioase împotriva apostolilor și prin ei împotriva întregii biserice lui Hristos după coborârea Duhului Sfânt. De aici înainte vor fi pornite multe procese împotriva ucenicilor lui Hristos până la venirea lui. Istoria mărturisește din plin acest adevăr. Urmașii lui Hristos, ca și Hristos căpetenii lor, n-au undeși și odihni capul în împărăția lumii. Ei sunt prigoniți de toți, dar în primul rând de conducătorii religioși. Petru și Ioan, oamenii credinței adevărate, au înălțat cu îndrăzneală numele Domnului Isus Hristos și adevărul Evangheliei sale în fața autorităților religioase printr-o minune vădită, vindecarea ologului de la poarta frumoasă. Autoritatea credinței a ieșit biruitoare asupra falsei credințe. Marii preoți au amenințat pe apostol și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului. De obicei, amenință cel slab. Credința apostolilor i-a trecut biruitor pe lângă focul amenințărilor. Cineva spunea, să nu zbori prea aproape de soare dacă ai aripi de ceară. Numai credința închipuită se topește în focul încercărilor. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece. Treaba diavolului este să-i spitească și să amenințe, iar treaba noastră este să nu ținem seama de tot ce face el, ci să-i ne împotrivim tari încredință și îl vom birui. Când nu-ți mai este teamă de moarte, ai nimicit toate armele vrăjmașilor Domnului Isus. Ei nu mai au cu ce să te pedepsească. După ce te amenință din nou, te lasă să pleci. Odeam învăța să nu ne temem de amenințări. În fața adevărului nimeni nu are nici o putere. Amenințarea nu putere, căci nu știau cum să-i pedepsească. Când nu te mai temi de oameni pentru credința ta în Domnul Isus Hristos, în cuvântul lui scris, ei nu mai au ce să-ți facă. Arma diavolului cu care ne amenință este teama sau rușinea de oameni. Dacă ne împotrivim lui tari în credință, el nu-și mai poate folosi arma și fuge de noi. Pe apostoli nu ateii și păgânii îi prigoneau, ci oamenii religioși, căpeteniile religioase ale iudeilor. Da, cei mai mari prigonitori ai adevăraților urmași ai Domnului Isus sunt religioși, cei stăpâniți de Duhul de Partidă. Dumnezeu a pregătit întemnițarea apostolilor ca în felul acesta ca, în felul acesta, să poată ajunge Evanghelia și la urechile autorităților religioase ale iudeilor, la cel mai înalt for religios din vremea aceea. Domnul Iisus, pregătindu-i pe ucenici, le-a spus Din pricina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea oamenilor. În această împrejurare, ca și multe altele din Cartea Faptele Apostolilor, se va împlini acest lucru pentru ca vestea Evangheliei să poată ajunge și la cei împotrivitori și la cei care nu veneau să asculte Evanghelia așa cum venea norodul sau oamenii de rând. Așa s-au petrecut lucrurile și cu Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu s-a îngrijit și se îngrijește de toate categoriile de oameni ca să audă toți Evanghelia Mântuirii adusă de Domnul Isus Hristos. Dacă nu se poate pe cale normală, fără suferințe pentru vestitori, atunci folosește calea suferințelor, întemnițări, bătăi, jocuri și chiar moartea, dar Evanghelia trebuie vestită. Fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Să trăim în așa fel ca Dumnezeu să poată face prin noi lucrări care să trezească laude pentru numele Său în oamenii din jurul nostru. Apostolii slăveau pe Dumnezeu prin mărturia lor. Ei n-au vrut ca oamenii să creadă că ei au vreo parte în vindecarea ologului. Toată lauda au dat-o lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos. De la coborârea Duhului Sfânt peste ei, aveau în ei o putere care îi făcea fără frică în mărturisirea lor, chiar atunci când au vrut să înfrunte pe cei ce răstigniseră pe Mântuitorul lor și care făceau tot ce puteau ca să îi împiedice în vestirea Evangheliei. Neținând seama de prigoană, ei slăveau pe Dumnezeu prin mărturia lor. Ologul a lăudat pe Dumnezeu chiar numai prin prezența lui acolo. El era o dovadă vie de puterea cu care lucra Dumnezeu prin ucenicii săi. Stând sănătos între cei care îl cunoscuseră ca olog neputincios, fiecare mișcare a lui era o cântare de laudă, iar fața lui care strălucea de bucurie vorbea despre mărirea Domnului. Nu puteai să te uiți la el fără să te minunezi de lucrarea lui Dumnezeu. Toți oamenii lăudau pe Dumnezeu pentru ce făcuse, ceea ce i-a oprit pe membrii Sinedriului de a ucide pe apostoli a fost frica de popor. După cum conducătorii rânduiți de Dumnezeu opresc pe poporul rău să facă fapte rele, tot așa câteodată poporul oprește pe conducătorii răi să facă fapte rele. Cu privire la eliberarea apostolilor Petru și Ioan, unii învățători evrei de mai târziu, au spus că aceasta a fost prima greșeală pe care au făcut-o conducătorii poporului lui Israel cu privire la noua sectă și această greșeală a fost o mare nenorocire pentru iudaism. Nu era nevoie să-i aresteze, ziceau acești învățători, căci prin aceasta au atras atenția asupra lor și au făcut din ei martori. Iar prin faptul că i-au arestat și i-au eliberat, au făcut să crească numărul aderenților, căci s-a dovedit că nu-i pericol să aparții lui Isus. Minunat lucrează Dumnezeu. Planul lui se împlinește chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Versetul 22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Ologul vindecat era mărturia puternică și de netăgăduit a lucrării Domnului Isus Hristos, mărturie care îi înălța numele în vederea mântuirii multor suflete. Orice lucrare a lui Dumnezeu atrage după sine alte lucrări ale lui. Lucrările lui Dumnezeu în cei credincioși se văd și oamenii nu pot să le tăgăduiască. Dar în tine ce văd oamenii care te înconjoară? Lucrarea lui Dumnezeu, deși este taină, când se petrece într-un om, el este conștient de ea. Să nu împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu în noi, copiii săi, prin umblarea după lucrurile de jos, ci să dăm la o parte orice lucru care ar arunca o umbră asupra ei, pentru ca Dumnezeul nostru să fie slăvit. Versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Întotdeauna când un om scapă dintr-o legătură anumită, când se smulge dintr-o anumită mână care avea putere asupra lui, într-un cuvânt când îi se dă drumul, el se duce la ei lui, va căuta pe aceea ale căror gusturi se potrivesc cu ale lui. Nu poți cunoaște adevăratele năzuințe ale unui om decât observându-l ce face când e absolut liber. După ce își sfârșește îndatoririle zilnice, va arăta care sunt căile, tovară și ori alegerea inimii lui. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. Cine erau ai lor, adică ai apostolilor Petru și Ioan? Erau fraților în Hristos care în timpul întemnițării lor s-au adunat să se roage pentru ei. După cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, urmează cunoașterea copiilor lui Dumnezeu, adică pe cei ai noștri, frații noștri. Cine sunt ai noștri? Când zicem Tatăl nostru, la cine ne gândim noi? Oare numai la cei care zic ca noi, ce din familia și gruparea noastră? Așa gândește Dumnezeu? Și dacă am ajuns la convingerea că Dumnezeu are mai mulți copii decât cunoaștem noi, că El are credincioși dincolo de hotarele grupului nostru, ce facem noi în Duhul și cu trupul nostru ca să ajungem la ei? Dacă suntem ca și apostolii, reținuți de oameni, nu putem ajunge la ei. Dar cum scăpăm de legăturile lor, ale oamenilor străini de Duhul lui Hristos, să ne ducem îndată la ai noștri. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta. Ai noștri sunt toți câți fac parte din trupul lui Hristos, dacă și noi facem parte din acest trup. Credinciosul trage la credincioși, așa cum oile trag la oi. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la lor. Oricât de forțați ar fi de împrejurări ca să stea în altă parte, când li se dă drumul, credincioșii se duc la credincioși. Când nevoile familiei, ale serviciului sau ale trupului te țin legat pentru un timp, îndată ce ți se dă drumul, te duci la ai tăi, adică în lucrarea Domnului, în anturajul credincioșilor săi, în cele ale Duhului. Dragul meu, ce faci tu când ți se dă drumul de undeva? Vei zice, mă duc la ei mei, dar ce fel de oameni sunt aceia cu care îți place să stai? Se îndeletnicesc ei cu slăvirea lui Dumnezeu, cu rugăciunea și cu lucrarea Evangheliei. Cercetează și vezi. Le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții. Trebuie să știm și ce spun preoții și bătrânii noștri ca să nu fim prinși în cursa lor și să nu fim împiedicați în lucrarea pe care o avem de făcut. Versetul 24 când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. De mare însemnătate este auzirea clară a adevărului pentru ca să te supui lui și auzirea clară a minciunii ca să fugi de ea. Să auzi clar ce spune Dumnezeu și să auzi clar ce spun oamenii ca să nu amesteci un glas cu celălalt. Lucrurile pe care ei le-au auzit nu le-au socotit potrivite spre a fi comentate, ci le-au socotit potrivite spre a fi aduse înaintea lui Dumnezeu. Câte lucruri auzim și noi? Să nu uităm adevărul acesta, să le aducem prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu să le discutăm între noi. Lucrurile pe care le auzim din viața fraților, din viața adunării, sunt rânduite spre a fi subiecte de rugăciune, nu de discuții. Mai puține vorbe și mai multă rugăciune este calea sfântă care ne face bine și rezolvă desăvârșit toate problemele noastre. Când înțelegi clar lucrarea minunată a lui Dumnezeu, nu poți rămâne nepăsător, ci ți ridici glasul și dai laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Și-au ridicat glasul toți împreună. În orice împrejurare ne-am să ne ridicăm glasul și inima spre cer. Aceasta este cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facem. Poetul Nichita Stănescu, vorbind despre poezia populară Miorița, zicea Pentru ciobanul Mioriței și pentru urmașii săi, cel mai străin era cerul. Adevărata străinătate este verticala, iar nu orizontala. Și-au ridicat glasul. Glasul trebuie ridicat din cele pământești și atunci ajungi la adevărata rugăciune care te umple cu Duhul Sfânt. Toți împreună. Unirea inimilor în rugăciune este o mare putere. Inimile lor strigau deodată. Stăpâne Doamne care ai făcut cerul și pământul. Să știe sigur obârșia lucrurilor este cea din i datorie a fiului credinței. Găsim că este bine să subliniem aici un adevăr gramatical. Stăpâne Doamne este o formă pleonastică strecurată din neatenție de traducător. În original și în alte traduceri expresia este redată astfel Stăpâne, Tu care ai făcut cerul și pământul Traducerea Cornilescu, 1931 Doamne, Tu ești Dumnezeu care le ai făcut cerul și pământul Traducerea de la Alba Iulia, 1648 Stăpâne, Dumnezeule, Sfântul Sinod București, 1968 Doamne, Tu ești acela care ai făcut cerul și pământul Traducerea catolică Roma 1967 Stăpâne tu cel care ai făcut cerul, Dr. Ioan Bălan, Lugoj 1938 Doamne tu Dumnezeule cel care ai făcut cerul și pământul, Traducerea din Iași 1874 Sfinții apostoli împreună cu adunarea întreagă s-au îndreptat spre Dumnezeu cu această frumoasă și cuprinzătoare formulă de adorare Stăpâne tu cel ce ai făcut cerul, pământul, Marea și tot ce este pe ele, plin de siguranța pe care o dă credința că nu mai există altă autoritate care stăpânește totul. Toate autoritățile pământești devin neputincioase. Când recunoști prin credință pe Dumnezeu ca pe singurul stăpân, nu te mai temi de oameni sau împrejurări potrivnice, ci mărturisești limpede pe Domnul Isus, mântuitorul păcătoșilor și înalți adevărul pretutindeni. Tu știi sigur că stăpânul cerului și al pământului este tatăl tău și în lucrarea în care te-a trimis el vei avea biruință. Versetul 25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucrurile deșarte. Dumnezeu zice totdeauna pentru noi oamenii prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis pe pământ. Zicerile lui sunt neamestecate, sunt limpezi ca să poată omul să le priceapă. Este un lucru însemnat ca orice rugăciune să fie insuflată nu de nevoile noastre, ci de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu. Punctul de plecare al acestei rugăciuni nu este situația prin care trec ei, apostolii, ci adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu care este adus prin insuflarea Duhului Sfânt. Este adevărat că și împrejurarea în care ei se află pune o pecete pe rugăciunea lor, dar această pecete arată tot gândul lui Dumnezeu și planul lui veșnic, care este adus la îndeplinire prin Fiul Său, Iisus Hristos, prin propovăduirea apostolilor și slujitorilor săi. Totul trebuie să se facă după planul lui Dumnezeu arătat în cuvântul Său scris. De la Domnul Isus și de la apostolii săi învățăm acest mare adevăr, toată mișcarea ființei noastre, trăire, rugăciune, lucrare, cântare, să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt să aibă de plină libertate în noi ca să lucreze tot ce este voia lui Dumnezeu, ca prin toate să fie slăvit Dumnezeu și lucrarea lui cea unică să propășească. Încă un lucru se desprinde din această rugăciune. Apostolii nu vorbesc deloc despre întemnițarea lor, despre purtarea marilor preoți și a bătrânilor față de ei, ci ei spun cum s-au purtat cu Domnul Isus Hristos, cu El, robul lui Dumnezeu. Se dau pe ei la o parte ca să se vadă limpe de Hristos. Nu ei sunt cei ce sufă, ci El. Nu împotriva lor, ci împotriva Lui se ridică această împotrivire. De multe ori suntem și noi copleșiți de împotrivirea pe care o întâlnim pe calea credinței fie din partea oamenilor, fie din partea fraților, așa cum erau apostolii odinioară. Suferința noastră va fi totdeauna mai mare dacă ne considerăm persoana numărul unu. Suferința noastră poate fi ușurată dacă înțelegem că împotrivirea are în vedere pe Domnul Isus Hristos. Ai zis prin gura părintelui nostru David, Omul este vasul prin care Dumnezeu lucrează pe pământ. Tot ce a vrut Dumnezeu de spus omului a spus prin om. Pentru ce se întărâtă neamurile, și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Pentru ce? Răspunsul la această întrebare este unul singur. Neamurile nu sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, ci sunt rodul păcatului al răzvrătirii omului față de Dumnezeu. Tot ce nu este lucrarea lui Dumnezeu se ridică împotriva lui Dumnezeu, se ridică împotriva lui, se întărâtă și cugetă lucruri deșarte. Toate despărțirile dintre oameni, naționale, religioase, politice, sociale, economice, toate se ridică la luptă împotriva lui Dumnezeu, a rânduirii lui, împotriva unității pe care el a făcut-o prin Hristos, Fiul său, împotriva trupului lui Hristos, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Domnul Isus are o împărăție care nu este din lumea aceasta. Are un fel de a fi care nu seamănă cu felul lumii de a fi. De aceea se întărâtă neamurile și toate organizațiile împotriva Lui. Neamurile nu pot să primească stăpânirea Domnului în Împărații Pământului, cei care stăpânesc pe Pământ, nu pot să renunțe la tronul lor. Și tocmai aceasta este condiția ca să-L urmeze pe unsul lui Dumnezeu. Ei se ridică împotriva Lui, împotriva felului Lui de a fi. Neamurile sunt ca mare în furtună, mereu cu valuri mari. Niciodată neamurile n-au gânduri bune despre Dumnezeu, pentru că însăși nașterea lor a fost fără Dumnezeu. Neamurile se întărâtă. Unitatea care este în biserica cea vie este plină de pace și de bucurie. Neamurile, așa cum s-a mai spus, nu sunt lucrarea lui Dumnezeu, ci a păcatului, de aceea se întărâtă și cugete lucruri deșarte. Tot ce se întărâtă și se tulbură nu face parte din lucrarea lui Dumnezeu, fie că este vorba despre neamuri, religii sau clase sociale. Pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru că nu sunt unite. Unitate înseamnă Dumnezeu. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor. Să recitim versetele asupra cărora am meditat.